Máttiðusar Guðspjall Fyrsti kapli Ættartala Jésu Krists, Svonar Davís, Svonar Abrahams Abraham gætt Ísak, Ísak gætt Jakob, Jakob gætt Júta og breiður hans, Júta gætt Peres og Sara við Tamar, Peres gætt Esrom, Esrom gætt Ram, Ram gætt Aminadab, Aminadab gætt Naxon, Naxon gatt Salmon, Salmon gatt Bóas við Rahab og Bóas gatt Óbeð við Rut. Óbeð gatt Ísai og Ísai gatt Davíð konung. Davíð gatt Salomon við konu Úrja, Salomon gatt Róboam, Róboam gatt Abía, Abía gatt Asaf, Asaf gatt Jósafat, Jósafat gatt Jóram, Jóram gatt Usía, Úsía gætt Jótam, Jótam gætt Akas, Akas gætt Esekia, Ezekía gætt Manasse, Manasse gætt Amos, Amos gætt Jósía. Jósía gætt Jekonja og bræður hans á tíma útlegðarinnar í Babylon. Eftir útlegðina í Babylon gætt Jekonja Sealtiel, Sealtiel gætt Serubabel, Serubabel gætt Abiút, Abíut gæt Eljakim, Eljakim gæt Asur, Asur gæt Sadok, Sadok gæt Akim, Akim gæt Eliut, Eliut gæt Eliasar, Eliasar gæt mattan, Matan, Matan gæt Jakob og Jakob gæt Jósef mann Marju en hún ól Jésu sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ætliðir frá Abraham til Davís. 14 ætliðir frá Davið fram að útlegðinni í Babylon og 14 ætliðir frá útlegðinni til Krists. Fæðing Jesu var á þennan hátt. María, móðir hans, var föstnuð Jósef. En áðurum þau komu saman reyndist hún um funguð af heilugu manda. Jósef, festarmadur hennar, sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minkun og höfðist skilja meðana í kyrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði Jósef, sonur Davís, óttast ekki að taka til þín Maríu heittkonu þína. Barni sem hún gengur með er am heilögum anda. Hún mun svona alla og hann skaltu láta heita Jésu því að hann mun frelsa líðsin frá syndum hans. Allt var þetta til þess að rætast skildið það sem drottin létt spámanninn boða, sjá yngismær mun funguð verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Gvöð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gerðan eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kendi hana rekki fyrir hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jésús.